Хто хотів знайти краплю оптимізму, міг зайти на сайт виконкому, де мер заспокоював і розраджував, мов рідний батько. Справді, навіщо хвилюватися, якщо ситуація в місті стабільна, служби життєдіяльності міста працюють у штатному режимі і навіть десь замінюють каналізаційні труби і ремонтують старий колектор. Чим не радість? Серед суцільної безнадії. Частина п'ята. Земля окрилась панцером немов, Стара, давно оглухла черепаха, А ти на ній, мов кузочка мала, Що творить сталий світ на збіглій хвилі, Не в року відмолоджується смерть. Василь Стус. Розділ сімдесятий. Людя з вже уже знали, що змій зранку заступив на блокпост і зміниться о восьмій вечора. Льоня спробував пояснити другу, що вбити людину не так просто, як здається, але схоже, що генник був налаштований рішуче. Цілий день він гострив кухонного ножа, сидячи на ганку. Льоня допомагав Марійці фарбувати вікна, потім підійшов до друга сів порч. Не передумав, спитав Льоня. Якщо я щось вирішив, то доведу справу до кінця, відповів генник. У нього може бути зброя, обережно промовив льончик. Навряд чи сказав Генна. Не думаю, що з цього блокпосту він буде їхати до самого Сєвєродонецька з автоматом за плечима. Дехто з ополченців повертається додому з автоматом. Так тож у місті? то ті, хто стоїть у самому місці і живе неподалік. — Льончику, не хвилюйся за мене, все буде окей. — усміхнувся Гена і оглянув блискуче лезо ножа проти світла. — Можливо, ти зможеш його убити, задумливо промовив Льоня. — Але як із цим потім житимеш? — Гадаєш, я не думав про це? Генна подивився другу вічі. — А як жити у лянці? — Для мене змій не людина, а ворог. Ворогів знищують, а не вбивають. Одна справа на полі бою, інша в житті. Він не лише мій особистий ворог. Ця тварина стріляє в наших солдатів. І прибравши цю нечість, я врятую чої життя. Хлопці замовкли. Геннадій збирався встромити ножа в тіло змія і морально підготував себе до цього. Від однієї згадки про зґвалтовану і побиту дівчину в його жилах закипала кров, і він нетерпляче поглядав на наручні години. Про те, як буде жити після розправи з ворогом, він думав і не раз. Але думки про змія будили в ньому приспаний вулкан, і душа наповнювалася люттю та бажанням помсти. Головне не думати про те, що змій також людина, втішав він себе. Найперше, він ворог, якому нема місця на землі. Марійці хлопці не призналися, куди йдуть, але пообіцяли наступного дня від самого ранку почати приводити до ладу кімнати. Друзі проїхали блокпост на початку дев'ятий вечора і впевнилися, що заступила нова зміна бойовиків. Геннадій одразу додав швидкості. Він боявся, що змія не наздоженуть. За два-три кілометри вони побачили скутер і Форт обігнав його, щоб упевнитися, що то саме Змій, а не хтось інший. Здавалося, що чоловік зрісся зі своєю маскою, бо навіть зараз його обличчя було приховане балаклавою з малюнком. Геннадій зменшив швидкість, даючи людині на скутері змогу обігнати машину. "Діймо за планом, нагадав Геннадій. Даймо змогу від'їхати в безлюдне місце" і я його підрізаю. Ти сідаєш за кермо і не виходиш з автівки. Добре, кивнув Льоня. Хлопцям пощастило. Біля лісосмуги скутерист зупинився і, не заглушивши двигун, швидко побіг до найближчого дерева, на ходу розтібаючи ширинку. Пора, сказав Геннадій, і зупинився неподалік від скутера. Він швидко вискочив з мікроавтобуса, Підбіг ззаду до чоловіка. Звук працюючого двигуна дав змогу Геннадію наблизитися непоміченим майже у притул. Але Гена зробив помилку. Він не відразу дістав ножа схованого за ременем. Змій різко повернувся і встиг вихопити з-за пояса пістолет Макарова і направити на хлопця. Заняття спортом були недаремні, і у Геннадія спрацювала блискавична реакція. Він стих схопити руку ворога, яка тримала пістолет, і вдалим прийомом звалити його на землю. Зав'язалася бійка в густій траві. Вони скотилися в квет, стіпившись в одне ціле. Геннадій намагався заломити руку чоловіка, щоб той випустив зброю. Але змій зумів її протиснути між тілами. Геннадію вдалося схопити руку за зап'ястя, він міцно їстис, і раптом його оглушив постріл. Хлопець відчув на грудях щось гаряче, і з того, як ослабла рука чоловіка, зрозумів, хто отримав кулю. Геннадій підвівся. До нього підбіг переляканий льоням. «Все добре», – сказав він, важко дихаючи. Геннадій не міг відірвати погляд від червоної плями, яка швидко збільшувалася на футболці змія Поранений важко дихав З його грудей виривалися хрипи І кров хлинула з рота Заливаючи балаклаву Заметь Білий малюнок змія З висопленим роздвоєним язиком Став червоним Він ще живий тремтячим голосом Промовив Геннадій Льоня підібрав пістолет Запхав за пояс Поїхали звідси Льончик взяв друга за лікать. Там, кивнув Геннадій, нездатний відірвати погляд від Змія. Допомог. прохрипів чоловік. Пішли. Льоня шарпнув Гену за руку. Боляче вирвалося з хрипом у пораненого. Він за останніх сил підвів тремтячу руку, простяг її до гени. Луганді. зірвалося з його вуст. Ледь чутно. Він сказав Лугандія. Нервово прошепотів Гена. Ти чув? Тобі здалося, відрубав Льоня. Нам потрібно звідси вшиватися. Гена підійшов до людини, яка стікала кров'ю. Нахилився і одним різким рухом зірвав з неї маску. Їх погляди зустрілися. І Геннадій скам'янів. Яшка! У таких знайомих очах Якова вже не було ні осуду, ні здивування. Життя його покидало, і тіло мучилося від нестерпного болю. Яків закрепів сильніше, закашлявся. У куточках рота з'явилася кривава піна і потекла по скривавленому обличчю. Геннадій завмер на місці, коли тіло колишнього друга здригнулося в останній конвульції, і голова Відкинулася набік. Я його вбив. Приречено промовив Геннадій. Нам треба їхати. Повторив Льоня. Сідай у машину. Він уже помер. Геннадій мовчки рушив за Льоною, сів на пасажирське місце, і машина рушила. Він ворог. Ти сам це сказав. Льоня поглянув на друга, який досі був у прострації. Не думай про нього як про друга, бо він взяв зброю, щоб убивати захисників. Яшка сам обрав собі таку долю. Якби не ти, хтось інший все одно б його вбив. Я не встиг тобі розповісти, що змія боялися всі дівчата. Марійка нещодавно розповіла, що він зґвалтував одну дівчину з їхнього села і ще одну з сусіднього. Тому він ховав від людей своє нікчемне обличчя. Гадаю, що не одна врятована дівчина Буде вдячна за смерть змія. Я вбив не просто людину, а друге дитинство, тихо промовив Геннадій. Ти вбив негідника, забудь і не думай про це. Ти мав рацію, коли казав, що вбити легше, ніж жити з тим тягарем. Геннику досить нити. Візьми себе в руки, наказав Льоня. Як могло статися, що пістолет вистрілив? Він мав стояти на запобіжнику. Вимкнення запобіжника в пістолеті Макарва могло відбутися за допомогою великого пальця руки, охоче пояснив Льоня. Він тримав зброю і один порух пальця призвів до пострілу. «Це ж добре, що пістолет був направлений не в тебе».